Gure asmoazen e, astapinen bateko e, lehen hankar e, bat sartzea funtzio publikoan. Beraz, edabaki genuen boz pasaitokietan saiatzea orkestea. Ikusteko pixkatze, pisua okango labek e, olako, e, olako otuzkundetan. Eta beraz, endaian, kanbon, ustarritzen, hiribudu eta sibiruko erreal kargoan orkestu ginen lab gisa. Eta, segitu dugu, e, sudekin lan bat eiraman dugu askan iabeta huetan, Mailan ere, bauen e, esistitzen den zantro de gestionean, e, sud eta laben harteko elkar lanean, presentatzeko e, beste zerranda bat. Beto usteut horri esker, lortu duzuela holkibat Departamendu Mailan hori da? Departamendu Mailan lortzen dugu holkibat eguneko amaika egin ez, esan ahi dut... E, guretzat oso da, naiz eta hauteskunde horiek urrun galditzen dira Euskal Herriko, e, ala ere lade eta zude arteko elkarlana lana, erakusten digu, ba alternatiba bat e, piztura iteke funtzio publikoan, eta esperudugu ondoko urteetan alternatiba hori handitzea, departementu mailan bai. Aipat ditzagun ere aurkeztu ziresten erreal elkargoetako emaitzak, kanbon bereziki euniko irurogoita bosta labentzat izan da? Bai, konttan hartu gabela e, kanbon eta hendaian bezalako hergietan bakarrik bizeegendaak ziren beraz bizen ergendak dire direnean erresgoa da e, maitza polita ateratzea baina e, biddez kontutan hartzen bali dugu presentatu geen hergietan kanbo hendaia uzritziero hiriburu toki guztietan hala ere atera dugu ehunetik e, hogeita bittik gora ehuneko hogeita gora esan nahi du, uh, laben presentzia euskalegian, eguneko gehi hogeita bosten artean kokatzen halko genukela, eta toki batzutan lehen indarra, adidez ustarritzen hogeita meka egiten da, eta lehen indarra teratzen gira, lauztarren datik, eta uh, kanbo bezala, noski, uh, lehen indarra eguneko edu dogeita bostarekin. Mm -hmm. Beraz, uh, guretzat, sartze uh, polit bat, uh, da, lab sindikatuaren zate, uh, publikoan, Imaginatzen ezin genuen olako imaitzak ateratzea lehen aldikotzu. Beraz oso-osu behikorki eta pozitiboki baloratzen intu bortezkundi horiek. Funzio publikoa ipatzen delarik badira beste zerbitzu batzu, pentsatzen dut ospitaleari, bada ere posta eta beste hainbat zerbitzu publiko irakaskuntza. Hauetan labek ez zuen autagaik? Baiz, pentsatu, pentsatu dugu, eh? eta asmoa ere uh, bagenituen, baina egia da funtio publikoan lehen aldiko zola inugu terri zokialean, e, kokatzen gira epe luze du ertain batera, hemendik emendik lau urtetara ekosiko dugu zerragiten dugun, eta ez dugu bateri baztertzen e, funtio publiko ospitaliarean edo ospitaletan aurkestea e, hemendik lagurtetara e, si hornaiz uri e, zambardara ondoko erronka, Eta gero egiara irakaskunttzen eere interesaantea izan daiteke, baina honek supusatzen ditu beste traba batzuk, eh, bere ziiki hauteskunde eh, horiek gehienetan dira regional mailakoak edo eh, Estatu mailakoak eta beraz eh, Estatu mailakoak aipatzen denean aipatzen da Frantses Estatu osoan, eta honek supusatzen duen guru ezalakusstenikaatu batentzat ezintasun batez. Ala ere horrena horrean, e, dugu bat ere baztertzen, aurrera begida, Elkarlanen jartzea beste sindikatu batzukin. Horten ezin izan dugu, baina ala ere e, pista batzu bat dugu, e, aurrera begida. Berdin plataforma, edo estatugabeko plataformaetik, ere, Elkarlanen jartzea, Kortxikarrekin, Bretaindarrekin, edo Kanakia, edo Badrupeko sindikatu batzukin, Elkarlanen jartzea, 2018, berdin, e, guri sindikatutikat, e, Plataformaren izenean lan bat eramateko holako hauteskundetan. Beraz momentuz dira pistak, eta ez dugu bat ere bastertzen aurrera elkar lanean bitartez gure emaitzak e, segurtatzea eta gure presentzia segurtatzea e, goi mailako hauteskundeetan ere bai.